והיה השרב לאגם, וצמאון למבואי מים. בנבי תנים רבצה, חציר לקנא וגומה. והיה שם מסלול ודרך, ודרך הקודש יכר אלה. לא יעברנו טמא, והוא הולך דרך ואווילים, לא יטעו. לא יהיה שם אריה, ופריץ חיות בל יעלנה. לא תימצא שם, והלכו גאולים. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם. ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה.